Dårmiddag, eller hvad det nu er, der hvor du er, og velkommen til Brædspidsklubben på O's Denne Radio. Jeg hedder Jakob, og jeg hedder Henrik. Og i dag, der skal vi snakke om et krigsspil. Ja, yeah. vi skal snakke om et gammelt krigsspil. Det er et politisk krigsspil. Uh, det handler om noget historisk, det handler om politik, det handler om Rom, og det handler om det fællesskab i Rom. Så vi beklager på forhånd, at vi kommer til at fortælle uh, både war stories, anekdoter, vi kommer til at nørde romersk uh, historie. Og snakke mekanikker i et gammelt, obskurt spil. <laughs> nu <er> du advaret. <laughs> Men vi har et, et, et sjovt spil. Det er nok et spil, som mange af jer aldrig nogensinde har hørt om, eller aldrig nogensinde kommer til at spille. Men vi vil snakke lidt om det, og vi snakker. Hvor, hvorfor vi synes, det gør nogle ting godt os, og, og hvad man kan tage ud af det. <laughs> ja. Vi vil også snakke om, hvad man absolut kunne gøre bedre. Ja. Det spiller vi spil, der at kritisere. Og måske lave lidt om romersk øh, øh, øh, historie. Hvad det, vi skal snakke om, Vi skal snakke om Republic of Rome, som er et Avalon Hills spil øh, fra 1990. Avalon det er det her gamle øh, producerende firma, som gik ned og hjem i 90'erne. Det er designet af tre designer, Richard Berthold, øh, Don Greenwood og Robert Haines. Det er fra et til seks spillere. Det har faktisk et, øh, et solitaire-system, men det er helt klart bedre, jo flere man har. Og så, så siger de 300 minutter, det, det er løgn. Hvor mange timer er det? det er øh, Seks? Ja. Er det løgn? Ja. ja. Det er et spil, som... Øh, det er nemlig fordelt... Det har sådan tre scenarier, som man så kan øh, smække sammen til et langt scenarie. Don't do that. Nej. Det, det, det gjorde vi, og øh, det, det var en fejl. Det er bare bedre bare lige at tage sådan... Den tidligere republik, mellemrepubliken eller den senere republik... Og så bare spille det igennem, og så er man færdig. Fordi sådan en fase der tager nok 8. 10, ja, 8-10 uh, timer er nok timer. Meget, øh, meget passende. Hvis man skal nå til enden, når der ikke er nogen, der laver sådan en victory inden. Helt overordnet set, hvordan ser det spillet ud? Altså ud det er grimt. Det er knap så grimt i second edition som i first edition, som ja. er det, det er det Henrik Ejer, som vi har spillet. Der er det virkelig grimt. Yep. Eller det er faktisk bare... Jo, jo, jeg ved at ikke. Er det grimt? Det er grimt. Ja, det er, det er, rigtig, det er rigtig. rigtig, rigtig grimt. Men, men, men det er bare sådan nogle, nogle øh, sort-hvide blyantstegninger-agtigt, øh, der ikke er særlig køn. Det har lidt flere farver, at det ud i. Det er egentlig et spil, man bare spiller med en masse kort, man trækker. Mm -hmm. Der er et bræt, men det er egentlig bare en masse tabeller og påmindelser. Og så et sted, man kan ligge kortene på nogle bestemte felter, for at huske, hvilke felter de ligger på. Man kunne egentlig undvære brættet. Ja, det ville bare være meget, meget upraktisk. Ja, ja, ja, men det, det, det, det er sådan player æt mere, end det er så meget et bræt, man rykker rundt på. Selvom der er et kort på det, og selvom der er provinser i spillet, man kan sende folk til, så har det ingen indflydelse på brættet. Det overordnede i det, det er, at det er et, det er et det er Og det. også derfor, man nok godt kan spille det alene. Fordi der er egentlig et eller andet sted to spil i det her spil. Man spiller i fællesskab Republiken, øh, den romerske republik, som øh, kan gå under. Eller i hvert fald kan man selv som senatet blive øh, omstyrtet. Og hvis man gør det, så har alle spillere tabt. Og den kan gå under i, at der er for mange krige, eller at den går bankerot, eller at øh, folket gør oprør. Eller ved at der er en, der går i laver en Borgerkrig og Europa. Ja, ja. ja, Der er selvfølgelig også en, der kan ende med at selv som diktator eller kejser eller samting. Øh, men det er mere et spørgsmål. Så vil sige, at det mere der, at så vinder den spiller. Yeah. <laughs> ja, for ellers så spiller man forskellige fraktioner i det romerske senat. Ikke rigtig politiske partier, men mere grupperinger af folk, der er gode venner, der, der fører politik sammen og som altid de er lojal over for deres fraktion. Og så spiller man til. Øh, så tæller man op, når spiller er slut, hvem der har mest indflydelse øh, og prestige eller something, something. Ja, ja øh, der er også nogle måder, hvor man kan vinde med det samme. For eksempel når man op på 35 indflydelse, det er virkelig meget indflydelse, så bliver man vist øh, erklæret øh, printkæps, først af senatet. Eller ved at man bliver... Øh, man bliver konsul for livstid. Hvad siger du? Konsul på livstid af titlen. Ja, man kan også, men det kan man så kun i sådan, øh, The Late Republic, mener jeg der kan man nemlig også vælge sig selv til at blive diktator for levestid, selvfølgelig. Og så vinder man også. Og så er som sagt den her borgeri hvor man kan vinde igen øh, Men det vil så svære være det. Men jo, altså noget af det interessante ved spillet det er også det, at man har sin... Du har en fraktion, men du har ikke altså, du har en fraktionsleder, og så har du de andre senatorer. Og hver senator er et kort, der har nogle stats, og kan få lagt nogle penge til sig, og nogle kort til sig. På den måde. og så er det egentlig sådan et et, et lidt dit, uh, dit party i uh, RPG-stilig uh, at at det her folk, men de her folk kan dø eller de kan gå over til de andre spillere og de kan både dø af uh, man man man trækker man spiller sådan et, et long game altså det, det, det er et lange view altså jeg ved ikke hvad, det er, hvad går fem år ti år sådan øh, jeg tror det er sådan lidt abstrakt men selv altså selve, øh, hele spillet dækker over Gør det vel 300 års historie. Ja. Så, så der Men, går lidt tid mellem hver tur, og derfor kan dine folk bare dø af alderdom. Man, man trækker fra sådan et, et random, og din mægtige senator, der står til at være din uh, game-winning-spiller og sådan noget, han kan lige pludselig dø af alderdom. <laughs> eller hvis han går i krig, kan han dø af at fortælle i krigen. Han kan også blive snimørlet af de andre. <laughs> det er også en mulighed. Eller han kan bare blive, øh, eller han kan blive overtalt af de andre fraktioner til at gå til dem. Eller han kan øh, blive... Rets forfuldt yes. og henrettet i, i yderst konsekvent. Så de her sådan folk, de er lidt. Ja, din fraktion er lidt ustabil, ikke. Magtbalancen kan rykke. Helt ølig game så ret godt ud for en af vores spillere, fordi han havde fået træk nogle heldige kort, fået en masse penge og sådan noget ind. Og så dør hans mand bare. Duf falder død om i uh, tredje runde, og så var hans uh, <laughs> magt skjæret. Er du rigtigt, at rolle, Richard, han kom tilbage? Nej. Det var også fordi, at øh, der var nogle af os, der indgik et, øh, et, et alliance og holdt de andre ude. Ja, det kan man absolut i spillet. Det, øh... Og så sidder de andre bare og bliver rigtig bidre. Ja, du, de... du brugte en stor del af vores spil med at sidde med én senator. Ja. ja. Øhm... Og snyde. Ja. <laughs> fordi at, Henrik, man må ikke øh, undlade at tabe sine concessions. Må man ikke? Nej. <laughs> I hvert fald okay. ikke second edition regler, som dem jeg har kigget. <laughs> det tror jeg ret, man kan i <laughs> Det kan være, de har det. <laughs> <Ja>. <laughs> Altså, det der, ja, ja, spillet har sin second edition, som, ja. som, både, som har nogle regler på det Det, som vi, vi snakker om, det er, at ens senator kan også have de her concessions, som er for eksempel taxfarmer, eller øh, man har et styr på armamentsproduktion, som gør, man får penge på forskellige måder. Og sådan som vi så spillet det, som så bare nok er blevet rettet i anden edition, det er, at øh, hvis man bruger de her, så kan man blive retsforfuldt. Øh, og så kan man miste dem og miste indflydelse og popularity og alt sådan noget. Det som jeg så gjorde i spillet, det var, at jeg simpelthen... Jeg havde en masse af dem her, men så undlod jeg at bruge dem. Altså, undlod at få penge for dem, så jeg var virkelig, virkelig fattig hele tiden. Men de kunne ikke restforfølge mig. Den er mand i Rom. Ja. Yeah. <laughs> ham, ham, der ikke var korrupt. Men, men nej, som det er jo i virkeligheden, så er alle romerske senatorer jo korrupte. Fordi at korruption i uh, det romerske politiske system er ikke en bok. Det er en feature. <laughs> Selvfølgelig, medmindre man undlader at spille sine concessions på politikerne. Ja, yeah. Så øh, kan man øh, forblive ukorrupt til en vis grad. Men det er kun fra startgamet, hvor man kan trække dem op på. Mere at sige om, øh, om temaet, den, øh, den romerske republik, hva, vi, vi er i perioden fra efter den, de byræske krige, øh, en gang. Øh, hvornår er det? Og, det er 280. Ja, og yes. øh, indtil. Øh, øh, timeline går cirka sådan... op til efter Caesar slash augustus. Ja, så det er sådan omtrent 20-30 år før Kristus. Ja. Og der er noget historisk i med, at hvad for nogen... Øh, der er nogen, sådan, træk man kort, kort, man kan trække, der gør, at man... Er det en senator, som egentlig er også en anonyme familie normalt, kan blive en bestemt kendt historisk person. Kato den ældre, Kato den yngre. Øh, Cæsar. Cæ Cæsar selvfølgelig også. Øh, Markus... Ikke, Marcus Aurelius, det hedder <laughs> han ikke. Den anden Markus... Markus Cato, og ikke Cato. Det var det Hvad hedder Markus egentlig? Nå, no, nevermind. Uh, Sæstas uh, onkel Markus. Uh, uh, Stule er jeg garanteret også med. Uh, er helt klart med. Uh, what, de der uh, brødrene, jeg sagde, jeg ville spille? Uh, Gracchus. Gracchus. Gracchierne. Uh, Gracchierne. Og uh, andre uh, kendte fra Republikken. Det er en relativt velbeskrevet historisk periode. Man kan også med opgrænsen så har han en special power. Og de her sådan tre tidsperioder, det er meget sådan... Altså den første tidsperiode, der, det er meget, hvor det handler om, at Republikken skal overleve. Og hvis man så spiller det snart, så handler det også lidt om at være den, der så har mest indflydelse, når hvad man siger, de her krige som ligesom overstået. Fordi det er der, hvor man selvfølgelig skal slås mod Hannibal, og det der, der er øh, man bliver presset fra alle mulige fronter. Og det er det med, at hvis der i slutningen af en tur er øh, fire krige, så kollapser republikken Så det er, øh, man kan sagtens blive omvæltet af eksterne kriser. Og de der krige, det er... Øh de ligger i dækket, og sådan, de passer historisk også. Altså, så det er egentlig det, der lidt er den historiske framing ud over, hvad for nogle man er. Det er, hvad for nogle krige, som Rom kommer i. Det er også lige så lidt republikker, ikke man... eh, republikker. Øh, provinser, man kan oprette og udruste. Fordi er også noget her, at man får ekstra provinser ind, når man spiller i fællesskab, der øh, man kan sende folk ud for at administrere. Ja, det kan det giver dem på den ene side nogle penge. På den anden side så kan man også bruge dem til at sende ud af Rom, fordi så kan de ikke stemme ja. i senatet det var en meget rodet intro til øh, det her. <laughs> Godt, nu kotter vi ned. Nu skal vi lige spole tilbage. Yeah. Vi snakker en masse ting, fordi at, øh, det er svært at, at snakke tema under sådan mekanik. Fordi det er et spil, som øh, har god tematisk mekanisk integration. Også fordi det er, det, er, det er et krigsspil. Det er et spil, som et eller andet sted prøver at simulere nogle ting. Så lad os lige prøve at spole helt tilbage. Nu har jeg nok en idé om, hvad der foregår i spillet. Men hvad, hvad sker der egentlig, når man spiller Republic of Rome? Hvordan spiller man det? Altså generelt så er det jo inddelt i to, af de her, vil man sige, to faser hver tur, som er sådan de vigtige faser. Den ene fase, det er øh, initiativfasen, hvor man kan overbevise andre senatorer om, at de skal gå på en side. Man kan, det der, hvor man tager kort fra dækket, så der, hvor der kommer nye krige og politikere i spil. Men der, hvor sådan nok kødet er i spillet, det der, det der gør det sjovt at spille, det er i senatfasen. Det er nemlig der, hvor man stemmer om ting. Fordi man har sådan de her seratorer, og de har hver en rang række øh, stemmer, som nærmest er en blanding af, hvor gode de er til at tale, og hvor, mange, øh, hvor godt deres netværk af ridere er. Og vi taler selvfølgelig ikke om ridere i rustning øh, på heste, vi snakker om folk, der ejer en hest. Ja, og, og derfor kan stille med en hest, når de bliver kaldt til... Øh... Hvad hedder det? Militærtjeneste, som er, hvor, man, hvor man jo i republikken skal stille med sit eget udrustning. Øh, og derfor er en øh, sådan øh, solid, øh, lavere overklasse. Men det, som man så stemmer om i den her fase, for det første så stemmer man om de forskellige offices. Det er der nok allervigtigste, det er jo hvem, der skal være de to konsuler for den her tur. Det at være i konsuletbedet er for det første, den ene konsul, han, øh, det er ham, der bestemmer, øh, hvad man skal stemme om efterfølgende og i hvilken rækkefølge man stemmer og egentlig også hvem der skal hvem der må tale vi tog den lidt lus på den, men, vi tog den men, men det var mest ja. fordi konsulen bare okay snak og så så field konsulen det er ham som bliver sendt i krig hvis man skal sendes i krig han bliver sendt i krig først øh, og hvis så er det, man skal sende folk ud i flere krig så er det så Rome konsulen der øh, går afsted. sted så er der øh, sensoren som får lov til at lave øh, nogle retsforfølgelser hver tur og det er, er, der er små retsforfølgelser, som er de her, hvor man tager folks øh, indflydelse og øh, concessions fra fra dem. og så også altså de store, øh, det hvis man har gjort noget rigtig skidt, som for eksempel at være blevet, have været konsul i tidligere år, fordi det er skidt, fordi, det, fordi, fordi alle øh, alle kan restforfølges, fordi alle er korrupte. ja. det er simpelthen hvis man hvis den bliver øh, stemt igennem, øh, så dør man. Øh, man kan ikke gå i eksil. Øh, ja jeg kunne faktisk se, at de har fjernet eksilreglerne fra second edition, fordi de <laughs> aldrig bliver brugt. <laughs> ja, det kunne du mene, Vi brugte dem heller ikke. Jeg burde Æm. måske ikke have gjort det, men... Øh, men jeg kan faktisk ikke huske, hvad de gør, men det er også, med, at man ikke rigtig er med længere alligevel og sådan noget. Yeah. Så. Det, som så er efterfølgende stemmer om, det er så, jamen altså, hvem sender vi i? Hvad for nogle krige efterfølgende? Hvordan bruger vi budgettet? Man kan lave sådan nogle landbills, der øh, sådan holder folk tilfredse? Og så kan man generelt stemme, og så altså kan man så selvfølgelig stemme om, hvem der skal sendes ud til forskellige provinser. Som lidt er en straf. Ja, yeah. lidt er en straf. Det giver penge, men placerer en uden for indflydelse. Hvad kan man stemme om? Man kan selvfølgelig øh, lave åndssvage, øh, åndssvage afstemninger om, hvem der skal have en triumf, som generelt ting, som man ikke... Altså, man kan godt stemme om ting, som ikke gør noget mekanisk. Som lidt kan bruges til sådan at sige, hvad, hvad synes folk omkring den her person sådan diverse... Altså, det, det er ikke noget, der har nogen, nogen som helst form for mekanisk indflydelse. Det er mere en social ting. Altså, man, man stemmer om at fordele de her concessions også, hvis der er nogen, der er ledige. Ja. Men kan man også... Man kan ikke... Man kan stemme om at, Kan man tage concessions fra folk, hvis det er øh, Nej, det kan man ikke. Nej. Det er faktisk... Men det der med, at man ikke kan lade være med at bruge concessions, det er også lidt sjovt. for så kan man jo stemme om, at... Jamen, Kato, han skal have... Øh, han, han skal have en tax farmer concession. Fordi så kan vi sagsøge ham næste tur. Ja. <laughs> det er sådan nogle ting, man godt kan gøre. Ja, ja. Det er. Men der er også, det der med, at det er sådan politik, der er egentlig også, jeg ved ikke, at mig selv har skrevet noterne, der er egentlig tre vigtige faser. Mm. Fordi den tredje vigtige fase er, er ko hvor yes. man, hvor man styrer replikken. Men det er mest sådan en, en der er nogle få tærningeruller, for at se, hvad der sker. Men det er ret vigtigt, fordi der er blandt andet en, øh, altså, romkonsulen skal holde en tale til folket, for at se, om, øh, om, om han kan, hvor sure de er, om de er sure. Og øh, der ligger han sådan, en af hans stats popularity til, øh, sådan, at han kan gå op og ned. Og så slår man den rulle for at se. Og der kan, hvis man står for dårligt der, så, så spiller slut, og man har tabt. <laughs> eller så kan unrest gå op og ned, og hænger, hvor godt man slår. Ja. Og generelt så er det sådan en, det har sådan en sådan snowball effect med, at jo mere unrest man får, jo mere bedre også for, at man får mere unrest. Ja. Vi var ret gode til at holde dem ret langt Det var vi, men vi var også ret gode til, at det der lidt er, med det system der. Man kan godt gå i minus, når det gælder popularity. Hvilket sig, sige, at man kan godt være enormt upopulær. Og det kan godt være, at man er meget kompetent. Men der er nogen, der har lyst til at gøre en til uh, Rome Council, fordi så er det, en, så er det den upopulære der skal holde talen. Og det kan folk jo ikke lide. Og så, så kan det gå ned ad bakke. Vi er måske også gode til, at stille nogle jordlov igennem, der gjorde at vi jo populære. Ja. Og så vælge nogle populære folk til. Det andet, der er den fase, der er, er lidt tilbage, det er, at man slår os for, hvordan Ja. Hvilket også er ret vigtigt. Men tilbage til der, hvor man stemmer om ting. fordi det hele er det der med, at man også... Der er, der er et fælles spil, man skal spille, som man kan tabe. Men man... Ikke nødvendigvis altid spiller det optimalt. Af politiske årsager. Det er ikke nødvendigvis den senator, der er populær, der får lov til at være uh, room consul. Selvom man nogle gange kan, hvis de virkelig okay, kan argumentere for, at... Jamen, prøv nu at her. Ja, det går godt være, at vi han meget influent. Men han er også super populær ved folket så i bliver nødt til at vælge ham for ellers så falder republikken i, uh, i i vold uh, fra masserne. Men det er også sjovt, fordi det er sådan et spil, hvor det sociale kan gå hen og betyde noget, for det er som jeg blev lidt overrasket over, det var at jeg gik jo fra at jeg havde en ensnæser det meste af spillet. Og i starten, der var jeg virkelig virkelig bitter over det. Jeg var sådan, hele tiden sådan uh, kritiseret, hvad hedder det, uh, magthaverne, det vil sige Jakob og uh, René, som uh, vi spillede med. Men det gik over til det her med, at jeg begyndte at blive kaldt den mest ærlige mand i Rom. Fordi jeg ligesom hele tiden forblev fattig, uden at bruge de her øh, concessions. Og det var der, hvor jeg blev overstået. Så på et tidspunkt, så blev jeg kraftsdøjet med valg til konsul. og selvom vi var tre spillere, der ligesom ikke kunne bryde koalitionen af de to mest magtfulde spillere. Og det var sådan, jeg lidt, jeg var, sådan, var nødt til at forblive ærlig. Så var jeg ligesom, jeg tænkte sådan, jamen, så jo ligesom nødt til at gøre det ordentligt. Ja, man, man begynder <laughs> lidt nogle gange også at, at dele konsulembeder, eller concessions, eller sådan noget, ud på sådan lidt fair basis, fordi det er også et langt, ja. langt spil, ikke? Så man skal ligesom opbygge et en et, et, et, metagame, et trustworthiness og, og, og fairness, og Nå, men, altså, jeg, jeg, jeg brugte aldrig mine evner til at, at, at, at prøve at dræbe folk i det her spil fordi at øh, jeg spillede første del af spillet totalt forarvet over at nogen kunne forsøge sådan noget. Det var jo det var jo vores øh, sige, Casus belli. for at have den her kollision, vi holdt ja tre andre ude. Det, det... var involveret i et øh, morplot. Ja, men det er meget sjovt, fordi det har, det har den her sådan kaskade øh, effekt, fordi det allerførst, det der jo satte det hele i gang. så til at jeg egentlig kun end med at have en Tennessee og igen så har man tre. Jeg havde så en som er en, en fyr, som jeg var rigtig glad for. Uh, han havde en del penge. Men så var der så en anden biller, som brugte en masse penge på at overtale ham. Og jeg brugte også nogle penge på, ligesom at beskytte ham mod at blive overtalt til at slutte til, til, til, til den her anden fraktion. Men det virkede ikke. Selv med, at han ligesom gik, tog alle mine penge, og ligesom gik over til den anden fraktion, og han skiftede også lige fraktion en ekstra gang den tur. Med alle hans penge. Ja. Yeah. Det er en af de mekaniske ting, der ikke er så godt. Og det, og det var også derfor, at jeg sad sådan og tænkte, jamen, han er en forræder, så jeg følte mig berettiget til at prøve at ham. Og det, der så lidt var problemet med det her, var, at jamen, så begyndte jeg det her snigemør mod ham. Det fejlede. Min anden blev, hvad hedder det, blev ret og, ble, og blev slået ihjel. Og så havde jeg så kun en signator tilbage. Men fordi, at jeg ligesom var den første, der... Jeg synes, jeg var berettiget, men fordi jeg var den første, der ligesom lavede en assassination, så følte de to andre spillere, som ikke bare Jacob og, øh, hvad hedder det, så de ligesom ikke var det den her koalition. De følte så nu også, nu var byen ligesom uh, sprunget, nu var det ikke længere den første til at snigmyrde nogen. Det var også det med, at, ja, nu bliver det war stories, men det er en god yes. måde, spiller på, ikke? Men det var også det her med, at de to andre, altså uh, ikke var mig og René, det var René, der var udsat for det her, yeah. men de to andre spillere, uh, de, de stemte for, uh, ikke at retsforfølge din mand, de beskyttede ham. I, uh, yeah. i, og fordi en oh, retsforfølgelse yeah. er jo også en afstemning. Yeah. <laughs> øh, så så at det godt, at det var dig, der havde sendt af afsted Men de to andre kunne jeg bashe for at have støttet op Om en snimorder. Og sådan noget tolererede vi ikke her i Rom Så jeg fik, øh, også fordi jeg var lidt mere gennem ved at se Okay, hvad du hvad? Det var lige et sted, hvor den kunne svinge lidt Og jeg skulle bare se Okay, jeg skal, lige, jeg skal sørge for at blive den bedste ven Med den mest magtfulde mand i Rom Fordi jeg kunne se, at jeg er Måske den anden eller tredje mest magt så altså, hvis vi kan slå os sammen. Det er sådan noget med at sige, okay, jamen René, hvis vi to, vi går sammen, så kan, det, kan de ikke øh, altså stoppe os. Men ja, de bruger nogle penge og sådan noget. Men det er sådan helt politik Ja, så vi sad lidt med dig og en, en anden spiller, som ja. også havde en mand. Ja, vi var den fjerde blok. Ja, og så øh, var der den, øh, den, øh, <laughs> den... Den tredje mest. Øh, som... Øh, Egentlig var ham som... Han havde Skibo. Den store... af Afrikanos. Den store general. Sådan. Men, men fordi hans folk... Det var jo ikke han var sat til at føre alle krigene. Så hans folk var bare sådan ude af rum halvdelen af tiden. fordi de var ude og føre krig. Især fordi, at det gik helt galt. Og at Skibo var stok som prokonsul i Afrika. Eller hvor fuck øh, jamen, det var krigen for, Dybest i Sicilien. det var det nemlig. Først var det... Vi gik så den omvendte vej, hvor... Først var det Sicilien, så var det i Afrika. Og så var det i Spanien. Men, men at han sidder øh, der, ja. og er derfor lidt uden for indflydelse, Det er så også ham, der ender med at prøve at, øh, at kubbe republikken. Øh, selvfølgelig militærfraktionen ender med at gøre oprør. Nej, til, til, til, tilbage til, til, uh... til reglerne lidt. Nej, nej, men altså det er sådan, at man, man har de her senatorer, og man har, de tjener nogle penge ind på deres og så kan man rykke nogle af sine penge over i sin factionpool eller man kan lade dem blive på dem. Og de ligger i factionpoolen, så kan man spendere dem, til at beskytte mod, når modstandere prøver at bribe ens folk ind til deres fraktioner. Og hvis det ligger på dem selv, så kan de bruges til at øh, bribe andre, og til at øh, og, og, og, og bruge til at stemme imod. Så der er sådan lidt et mystisk ja. spil med, hvor man skal lægge sine penge hen, og sådan noget. Også fordi man kan få nogle ret store bunker af penge, der bare kan smides ind på én gang. Så er det den her tur, hvor nogen prøver at lave det store kup på mine folk, jeg skal have penge lige i defense. Det var da en af de andre spillere, der tænkte, i sidste runde af spillet, inden republikken gik under. Men nej, nej, jeg havde ikke tænkt mig på at tage dine folk. Jeg havde lagt mine penge ud på mine sensorer, sådan at jeg brugte dem alle sammen på at tage konsulposterne og sende jeres folk, øh, jeres faction leaders, ud i provinserne, så de ikke kunne stemme længere. Og så havde jeg egentlig magt i snavet. Så gik republikken så under bagefter, og vi var også ved at være godt trætte. Men det var også fordi, vi var, vi var dumme nok til at spille øh, halvanden øh, ja. periode eller sådan noget. Ja. Men, men, men pengesystemet, der er sådan lidt, ja det er meget swinget, det er ikke så godt. Og det er også mystisk det der med, at man bare tjener penge ind, så tager man et og kan fordele dem rundt og sådan noget. Det var det, ikke helt sådan, det fungerede. Nej, det er noget, det er mindre. <laughs> øh, jeg, jeg kommer til at lige nævne et par gange, at jeg har, jeg har egentlig jeg har godt lige mange ting i Republic of Rome, så jeg har også siddet og, og, og, og leget lidt med og prøvet at tænke, okay, hvis jeg skulle gen-designe Republic of Rome, hvad skulle der så gøres? Og det første ting, der ryger, det er simpelthen, de der måder, at pengene kører på, den, den, den skal væk. Altså sådan, det skal ikke være sådan... Der skal ske noget andet. Det skal være folks penge, man så kan få nogen af, eventuelt ved at gøre dem mere eller mindre lojale. Noget andet, der også skal ske, hvis jeg virkelig skal, skal ligne ind i det her, det er, at der skal være no no nogle love, man kan stemme om. Der skal være noget politik i det her spil om politik. Fordi det handler egentlig kun om at fordele embederne. Der skal også være et eller andet på spil ud over jordlovene. Jeg ved egentlig ikke rigtig, hvor meget politiske agendaer, der er i romsætningen, så det kan være, at det ikke er det, jeg laver, når jeg laver mit Total Conversion Mod til The Republic of Rome. Det er nok ikke særlig Rom, fordi jordreformerne, jo, de er der. De mangler lidt øh, nogle no no større politiske issues, man kan spille ud og ændre ting. Der er noget, der hedder laws i spillet, men... Må jeg for... Ja, jeg ja. vil gerne lige forklare dem, fordi de er nemlig ret sære, fordi i starten, så man ser, tæ... ja, der er ligesom Læs reglerne igennem, så fangede jeg ikke, at det var nogen, som man spiller dem bare, og så er de i effekt. Det, det er ikke noget, man stemmer om. Det siger, hvis der er en, der er, ligesom, der er decideret en lov, som hedder Tradition Erodes, som gør, at man kan blive valgt til konsul to gange i streg. Og det er jo lidt særligt, at det er en lov. I det hele tiden, så er helt særligt, at de her og det, det er lidt særligt, at man bare spiller dem. Men det giver lidt mening, når man ser på perioden, fordi så altså meget i den Romers Republik byggede på Præsidents. Hvad, hvad du kalder det? Mors, mig... Mors, med, jeg, jeg, jeg siger det garanteret forkert. Yeah. Mors, man eller sådan noget. Det betyder forfædrenes øh, vej. Ja. Yeah. Øh, så ligesom, man gør ting på den her måde, fordi man altid har gjort det. Men det, der lidt sker i specielt Cæsars øh, tid, det er, at, det er, at forskellige politikere, blandt andet gode gamle Augustus, simpelthen finder, og nu laver jeg anførselstegn, øh, gamle love, som... Der hedder det enten ligesom bekræfter, at man har gjort noget rigtigt, eller åh ligesom, oh nej, vi har gjort det forkert hele tiden. Så man finder de her ofte sådan fabrikerede love, og ligesom viser som offentligt, og så betyder det, at man begynder at ja, operere på en anden måde. Men det, det de jo egentlig gør også, det er, at det er mere sådan en. Øh, det er ikke lov, man skal stemme om, men de repræsenterer det her med, at republikens traditioner går i forfald. Yeah. især i Middle og Late Republic. Uh, jeg ved faktisk ikke, hvad de er. Udover at. Øh... Vi, vi, vi så kun én lov. Ja, øh... Jeg ved ikke, om du kan sidde og kigge på dem. Fordi ja. Der er faktisk ikke rigtig nogen, hvis man spiller Ølle Republic-scenariet, så er det der ikke. Altså, det er sådan et scenarie, hvor ting ikke rigtig går galt og falder fra hinanden. Der skal republikken overleve, øh, og man skal være den mest. Øh... Der fungerer republikken. Det er også dermed, at når generaler kan gå i oprør. Derfor kan nogle gange være smart ikke at sende helt så mange stormere ned, som de måske egentlig skal bruge for at vinde krigen. Øh, fordi man vil også sikre sig, at de ikke tager hele herren og, og vender sig imod Rom. Øh, men i. Men når han grad går oprevet, så slår man tjernet for hver legion, og for at se, om de går med ham. Og noget med, hvad er det i Early Republic, der skal man slå... 5 eller 6. 5 eller 6. I Middle Republic skal man slå... 4 til 6. 4 til 6. 4 til 6. Og så i Early Republic er det 3 til 6. Ja. Uh, så der er det nemt. Altså, der skal man virkelig ikke sende altså, for store her nogen steder hen, fordi så kan de marchere ind imod Rom igen. Plus, de kan have nogle uh, veteran-legioner, der er loyale til dem, ikke men... Men det gør også, at det er et helt andet spil på nogle måder at spille, kan jeg forestille mig, at spille Lave Republic, hvor udover her er meget mere til at oprør. Derudover, så er der også en masse sådan, re ændringer til spillets regler, ikke? der gør, at det er meget nemmere at, at gøre nogle ting, som øh, skruer de andre spillere over. Der er også noget med, at, man ikke, at det ikke er censoren, der nominerer, hvem man skal retforfølges. Den så vi også. Nå ja, det er rigtigt, ja. Men det hele taget er sådan noget med, at okay, du kan genmeldes til konsul, du kan bla, bla, bla. altså sådan nogle ting, der gør, at der kommer nogle effekter i spil, som jamen, repræsenterer, at, at, at den traditionelle måde at gøre ting på er, er væk. Ja, og der er for eksempel også en med, at man kan blive valgt som diktator for ja. livstid. Ja. Fordi originalt så var diktatoren bedre jo tidsbegrænset. Ja, ja, ja og i den i spil, så kan man vinde spillet ved at, ved at blive valgt til den mere. Ja eller skal man op på den der sindssyge prestige for at have... Nej, man kan nemlig blive valgt til det. Øhm, kan du blive valgt til konsul for, for nej, livstid? Nej, altså, influence på 35, det er konsul for livstid. Ja. Men diktator for livstid, det er ja. jo så det, man kan blive det, valgt, man valgt til. til. Det skal man bare have og et flertal i snak. Ja. Det er, som er sådan, og noget... lån skal være der. Ja, men der, er også sådan, der begynder at være nogle ting, der gør, at spillet går til sin slutning. Ja. Altså jeg tror, hvis man bare spiller lidt, så kan spille slut relativt hurtigt. Så tror jeg at måske, at du faktisk har de der ja. 6 timer. Fordi ja. så er der nogen, der har vundet en eller anden form for instant victory. Ja. Men det er jo også sjovt, fordi hvis man egentlig ser på hele spillet, det lange spil, så teknisk set, så hvis det var i virkeligheden, så ville så vil spillet være stoppet i The Middle Republic. Fordi der bliver Sula valgt som diktator for livstid. Så det egentlig er, at han er opnået egentlig en, end, en win condition. Men historien fortsætter det selvfølgelig. Jeg tror også det er derfor, det giver lidt mere mening, mening at spille en enkelt periode. Ja. Fordi vi skal sige, okay, hvem vandt i den her periode? Det er også en lidt sandbox-scenarie. Uh, ja. det, det der med, at man har en periode, man spiller, men krigene kommer lidt tilfældig i rækkefølge, og uh, simpelthen der er senat sådan og sådan, og, og det hele der fungerer fraktioner i det romerske uh, senat heller ikke. Altså, der var lidt nogen på et tidspunkt, hvor man kunne have nogle grupperinger. Uh, man snakker om, at du snakker om uh, uh, de gode mænd, Optimates eller Bonnet som er den der øh, fraktion omkring Kato og, og der er også nogle, og, og popularierne øh, som er omkring Caesar og sådan noget men det er mest sådan, og nok også i Late Republic hvor der ligesom faktisk bliver to mm. ikke sådan deler sig i to fløje nødvendigvis men der ligger to grupperinger og så en masse folk ind imellem dem men det er meget sjovt den her måde at have politik på det her store clusterfuck af fem seks fraktioner <laughs> der, der gør ting det er noget det gør spil rigtig godt øh, det politiske det. Eller hvad siger du? Jeg ja, er helt enig. Det er jo det, det, det, det, det, det der med, at man har de her faser, hvor man holder taler, eller holder, taler, snakker og stemmer og sådan noget. Der er kerne. Kombineret med, at man faktisk har et... Det er vigtigt også, at man, man faktisk har en republik i fællesskab. Man, man skal øh, styre, at det kan gå galt. Altså, man skal samarbejde lidt om, om at spille det her egentlig ret simple... Altså, hmm. man, man skal virkelig... Øh, du sætter ned fire mænd og beslutter for, at vi skal, øh, vi skal undgå at tabe det her. Så gør du det. Altså, du hmm. taber ikke spillet, med mindre noget går, går galt. Ja, men der er hele sådan her vi skal også undgå, at der er en, der vinder. Ja, det, det er jo det, ikke? Altså, man skal undgå, at <laughs> nogle andre vinder. Så nogle, gange, så, nogle gange, så tager man bare øh, halvdelen af Skippy os her den skal vi ikke rigtig bruge. Den skal ikke bruge den. <laughs> så, det var så, så ikke nok at tage alle af Skippy og sær det her. Men det var, det, det, det var også noget af det, der gjorde Skippy sur. <laughs> ja. jeg, jeg, jeg tror, at øh, vores Skibio-spiller, han havde planlagt det der længe. Ja. Måske mest fordi, at han ville øh, have en fucking ende på det her spil. <laughs> Lad være med at spille alle tre scenarier ja. på én gang. The long game, det er long. Sæt en weekend af. Jo, Henrik. Hvordan øh, føles det, at spille uh, Republic of Rome? Altså, det er sådan lidt et spil, hvor man får sådan underlige mavefornemmelser. Fordi man kan have de her situationer, hvor det kan være, at man bliver totalt sidelined, Og så føler man, at man ikke rigtig har den stor indflydelse, men at man er sig med andre spillere, og det kan måske være, at det ikke engang er nok. Og så kan det være, altså jeg, jeg, jeg blev sgu lidt bitter. Jeg blev bitter. Jeg, jeg, sådan, det var, og det var sådan en time inde i spillet, eller sådan noget. Men så senere så følte jeg også lidt, åh, det blev også lidt rart, at være den, sådan, den ærligste mand i Rom. Det var jo rart, når folk ligesom kaldte en der, at man blev valgt til ting baseret på det. På den anden side, så er der også sådan et spil, hvor hvis man er den, der sideliner, så kan man også få det lidt dårligt med det. Sådan, Nej. Nå, okay. Jeg har jo godt. Det kan man godt. Jeg sad lidt og kiggede på, på, på dig og på mm. øh, den anden spiller, der også sad med en Også lidt me mekanisk. Og, øh, og, og det var også fuldt fortjentligt, fordi at du har sendt snigemorder afsted. Men du har godt nok siddet ude på den der sidelinje. <laughs> I, I fem timer nu. Uh, Henrik, har du det sjovt egentlig? Jamen, det var sjovt. <laughs> Fordi jeg havde det jo vældig sjovt med at have min semi-alliance med René, hvor uh, vi holder alle de andre nede. Men, men det, der jo så gjorde det sjovt, det var så, at så begyndte man så ligesom at tænke out of the box. Fordi jeg begyndte ligesom at tænke, okay, hvordan kan vi sådan drive en kile ned imellem jer Det var virkelig ikke særlig gode til. Nej. Der, der, der, der, der, ikke. Det hjælper heller ikke på det, at det, der sker, det er, at vi ser, at vi har overtal. Så går I tre andre ud og forlader lokalet. Som om, at de er ved at lægge en plan om, hvordan I skal hvordan I skal smadre os. Altså, så, det, det støtter ligesom sammenholdet her. Ja, ja det var, og det var problemet, at vi ikke, det var ikke rigtigt... Og ikke rigtigt, det der skete. Nej, det der Nej. skete, det var, at vi sådan var sådan... Jamen, så udvekslede vi de her politikerkort, så vi kunne stå ja. lidt bedre. Og det var det. Jeg synes, det var sjovt at ja. Altså, men det, det spilles i sådan en... Følelsen af at spille... Det er lidt sådan en tænke tænke ting, tænk, øh, med noget, man kan gøre nogle ting mekanisk også. Især med de der penge som jeg ikke er helt. Det er ikke det, der er det sjove spillet. Det sjove spillet er den her forhandling, snakken, rollespilselementet i det faktisk, og rollespil, de her fraktioner. Altså, jeg ligner lidt ind i rollen. Jeg, øh, jeg skulle ikke snimt med nogen. Jeg, men det er jo også et metagame. Altså, jeg, jeg er en ærlig mand. Øh, det her spil, hvor man kan sidde og snakke, det er egentlig sådan, altså en sted, som man spiller Area Control, øh, spiller mm. bare meget bedre. <laughs> hvor, man kan, hvor man kan stemme om alting. ting, og man, altid, man interagerer altid med alle andre spillere. Mere eller mindre ikke der er altid mulighed for det der er ikke nogen ting der kun er imellem to spillere at de tvinger det virkelig sker fordi altid at at altid føkker fokus ind på det globale ind på det fælles meget passende for et spil der hedder The Republic øh. <laughs> altså det formidler ikke Roms historie helt fantastisk det er det er sjovere for mig fordi jeg, jeg har noget kendskab til Republikens historie og ved hvem de der folk er og sådan der er ikke noget ja. flavor text der er ikke noget særligt Altså det her med, at vi, vi snakker om, at da min, øh, en af mine ledende senatorer blev anklaget for korps, øh, media corruption og henrettet, jamen, så er det jo sjovere at vide, at den der henret foregårs ved, at de ham ud fra en klippe. Fordi sådan henretter man folk i Rom. Han, øh, så vidt jeg husker, at man Hvad får et billede mig selv igen? Han røvede for den, tar tar tar ta tarpeiske. den tarpeiske klippe, ikke? Og det er altså et meget bedre billede, end at... når man så døde han. Æh... Ja, der, der er sådan set ting, sådan et spil som... Øhm... Carthage, det, det er også meget sjovere, at, hvad det, fordi der er nemlig det her med, at når en, en af Cartagos generaler taber et slag, så skal man slå, for om han bliver en recalled, eller det sidder slå ihjel. Men det gør det jo lidt sjovere, når man ved, at det er en korsfæstelse. Altså, det er virkelig ubehageligt. <laughs> okay, fik man også det i Cartago? Yeah. Ja. Men jo, det, det, det er jo det, det er følelsen, af at spille. Det er det, der er spil. Det er det, der er, emnerne, der er for. For dem folk, der gerne vil snakke og backstappe og man skal også blive ven over det, hvad jeg da tror. Uh, jeg, jeg fandt i mit hjerte og tilgive René for, at han uh, smed min politikøde fra en klippe, mm. efter jeg havde givet ham konsulembedet. Ej, konsulembedet. Sensor. Sensormbedet. Ja. Jeg har insisteret på at op og opretholde vores aftale om, at han skulle have det. og havde stemt for, at han fik det, så vender han det mod mig. René er meget flinkfyr. Vi stod os i den anden dag og spillede, øh, spillede øh, et andet <laughs> spil, vi politisk samarbejde. Jeg ved ikke, om folk er blevet klogere på, hvad man egentlig spiller i Republic of Rome, eller om de bare har hørt en, en, en, en dårlig genfortælling af et spil af Republic of Rome. <laughs> ja. Jamen, det, der det, det er, det er jo lidt af problemet. Det er problemet, det er jo lidt sådan, man fortæller, hvad der sker i Republic of Rome, fordi det er meget... Øh, altså, mekanikken er jo forholdsvis basic. Ja, og er lidt kompliceret. Ja. <laughs> nu kan jeg jo ikke tale for anden udgave, men øh, regelbogen til første udgave er simpelthen helt horribel. Jeg kunne se at den sidste living af rata opdateret på hvis nok fra 2012, eller sådan et eller andet. Ja. Øh, så de har det. haft øh, 22 år til at redigere typos ja. og wordings. Og, Men det som, det, som jeg synes, der er det værste ved den, det er, at der er nogle gange så, hvis, vi har en, hvis der er en sequence of play, ja, der er en sequence of play, øh, som vi som går igennem, og der er et sted, hvor, altså det er revenue-fasen, der står ligesom, at jam hvad var det politikere for for penge, der man kan få penge for concessions og republikken for øh, hvad har det revenue for sine provinser. Der står ikke lige den der detalje, som man så skal grave ned i punkt 5,3,4 øh, for at finde ud af at republikken lige får, du ved 100 talenter hver eneste tur. Så de første øh, de første tre gange jeg har spillet det her spil. Der var, hvad har det, der var republikken konstant sådan underfunded. Og vi troede lidt, det bare var en del af spillet. Og det var meningen, det skulle være sådan hard as nails. Og uh, det er meget. det er rigtig, er rigtig meget. meget ja. Man uh... tænker på, at det, som vi gjorde, da vi så spillede her, det var at vi alle sammen sådan alle vores penge ind i republikken Det kan man også gøre. Det, ja. det sker også, da vi spillede, ja, ja. At, øh, at, at vi blev nødt til at redde republikken fra bankrot på ja. et tidspunkt, fordi vi havde for mange krige ja. Men så var det måske, du ved, så er det måske sådan, at man giver 15 eller 20 hver, eller sådan noget. Og så kunne man måske op på det, som Revolvingen får by default. Ja. Hver eneste tur. Så det er også sådan, det er ikke den bedste regelbog. Det er garanteret bedre i 2. edition, og det er garanteret bedre med sådan... Men det, det er også lidt sjovt, hvor kompliceret og ugennemskuelig mange af de der krigsspil kan formå at skrive deres regelbøger. Når man tænker sådan, nej, så komplekst er det spil bare ikke. Altså sådan... Mm. Og så har de jo aldrig, de har jo aldrig sådan en intro til spillet, eller setup, eller sådan, de starter bare med og sådan... Det kan jeg huske, da jeg øh, prøvede lige at kigge på til Virgin Queen, hvis vi skulle spille det. Oh, ja. Bare lige for ja, at få ja. overblik over hvad spillet gik ud på. Ja, det men, kan man ikke. men det er der jo ikke. Altså, den mangler sådan en, her er spillet. Her er de for, for det spilles jo også sådan -E, er ja. Her er vi, de forskellige factions gør. Så nu kan du sætte dig ned og tænke, når du nu skal til at spille det her spil, om, hvem har jeg tænkt mig at være, hvem spiller hvordan? Og sådan, de der ting er der bare ikke. Ja. Det skal lige siges, der er rigtig mange krigsspil, øh, som har. Øh, og det, men det, er, det er sjovt, fordi Virgin Queen er også sådan et ret. Altså et strømlignet, moderne krigsspil. Men det har alligevel... Altså der er alligevel rigtig mange krigsspil, så man begynder at have et, i playbooken ligesom en introduktion til, hvordan man spiller det. Selv et spil som øh, Pax Romana, som er et øh, klassisk, militærkampagnefokuseret, fokuseret spillers krigsspil, har en playbook, hvor der ligesom står, at sådan kører du de forskellige ting igennem. Det er det, du skal vide, før du kan spille dit første spil. Og så er der så selvfølgelig også en regel ved siden af, hvor der er sådan alle sub klausulerne og sådan noget. Men det er der jo så heller ikke i Republic of Rome på nogen måde. Altså det er sådan, der, der, der skal man lige læse reglerne, køre et prøvespil, og så læse reglerne igen, og så køre et rigtigt spil, og så lige læse reglerne igen, så man lige får fat i, hov, hvor fanden, der er lige den her regel med, at vi hvad er det, faktisk har en indkomst. Så det er også en del oplevelsen. Det er, at reglerne er <laughs> lidt... Øh... Men øh, hvor er vold, der er interesseret? Og hvem skal spille det her spil? Det skal folk, der gerne vil spille i... Det er et godt politisk spil egentlig. Yeah. Med nogle lidt funky mechanics omkring du, penge og sådan noget. Det, der jo er med Republic of Rome, når det er godt, så er det jo rigtig godt. Det er godt. rigtig godt, det er godt, ikke? Ja. Øhm. Og så har det lige nogle ting, som jeg vil ændre. Ja, yeah. og du <laughs> tænker det... Ja, ellers så skal du vente på på Meyer Henriks social Conversion uh, Hack af Republic of Rome, yes. som jeg har døbt uh, Republic of Gems, som bliver et uh, space opera-udgave uh, af det. <laughs> det kommer engang, håber ja. vi. Uh, ej, det ved jeg. Jo, det gør det nok. Øh, hvad bliver et par år? Det er i sådan en side project, jeg har nu. Jeg har tænkt mig, at det skal redesigne Republic of Rome. Fordi mekanikerne og de to centrale altså måden politics kører på, og det her med, at du har politicsne og co øh, mekanikken er rigtig godt. Det er sådan en helt fantastisk forhandlingsspil øh, at køre rundt der. Og det er det, man skal spille det for. Du skal ikke spille det for, for bribe-systemet, eller mm. for øh, knightsne, eller for... Øh, kris Resolution Tænker. Det skal ikke spilles som et altså sådan, det er ikke et ko op -spil. Ja, øh, virkelig. Ikke. Skal vi skal vi snakke om øh, om udvidelsen til Republic of Carthage. Der er en udvidelse. Der er en print and play udvidelse. Ja, det okay. er der, så en standalone udvidelse, ja. fordi man kan godt spille den alene. Den hedder The Republic of Carthage. Nå ja, det, var det er det. Det, oh. gør, det. det er det som Det er sådan et spil som øh, altså, man kan selvfølgelig spille den selv, hvor man så spiller Karthago i den her periode. Men øh, man kan jo selvfølgelig også lægge den sammen med Republic of Rome. Så, og det kan man gøre på to måder. Enten så kan man gøre det, hvor øh, man lige finder 12 spillere. Og så er der 6, der spiller Rom, og 6, der spiller Cartago. Og så tager øh, en enkelt periode måske 20 timer. Og så spiller man så imod hinanden på den her vis. Og så tager Men, ofte tager en ikke så lang tid en periode. periode. Nå, no, no, altså bare fordi der er flere interaktionsting, der skal gøres. Ja. Man spiller selvfølgelig ligesom faserne hver for sig. Men der er jo stadigvæk masser, mere, så bliver generaler mod hinanden, og diplomati er også lidt en del ja. af det. Men så er der også... Altså, det er meningen, at man skal spille det, hvor man har seks spillere, og så spiller man både en, en fraktion i Krateriego og en fraktion i Rom. Men det fungerer bare ikke rigtig. Hvorfor så kan man gøre det? Det, er bare, det ved jeg ikke. Altså, der, der, og så står det sådan, jamen der er den her sådan strategiske ting med, at så kan man jo tage den ene republik, hvis man hellere vil vinde i den anden. Men det er jo bare ikke... Nej, noget, nej, nej. Men, men, men jeg synes, vi skal finde uh, 10 andre idioter, så skal vi spille, ja. uh, uh, spille de puniske krige, eller... Yes. Men kommer det som... Det er så kun i, i sådan et early republic-agtigt uh, Jeg setup. tror også, det har et midt og late, som er sådan basically alt history. Hvad ja. nu, hvis Karthago havde vundet uh, de puniske krige? Ja, eller øhm. i hvert fald... Uh, yeah, eller ja, eller til en stalemate på en eller anden måde. Åh, ja. oh, det lyder dumt. Ja, yeah en gang når vi lige kan finde 10 steder der ja. <laughs> der bare tigger uff det her er en god idé jeg tror faktisk heller jeg vil jeg vil bruge energien på at playteste og så have conversion uh, mod ja. uh, til republic of Rome når vi gang lavet det og så spille noget andet krigsspil ind til der <laughs> men det lyder det lyder som en oplevelse ja. uh, og uh, Jamen, jeg har faktisk selv gået og overvejet, at man sådan skulle lave et hvad hedder det sådan, øh, om man skulle lave et Rom mod Carthago-spil, øh, hvor man har de her, altså, hvor man som dybest set ligesom Streamline ned et slags, øh, altså et let, hvad skal man sige, spil, øh, der er ikke nær har så mange regler som Republic of Rome, men hvor man alligevel har mange spillere på hver side, der så, så interagerer med hinanden og interagerer med. Altså Republic of Rome også ned i nogle af sine regler omkring, øh, hvordan den her... Øh ikke i men hvad hedder den anden fase før? Uh, den hedder um, something else. -fasen. Formfasen, Nej, formfasen, formfasen. ja. formfasen. Formfasen ikke. Fordi der er noget med man man slår, man slår en terning, to to terninger. Hvis man ikke, hvis man ikke slår syv, så, så trækker du kort fra dækket, ser hvad det gør en af gangen ikke. Altså sådan. Og så hvis man står syv, så slår man på eventtabellen for at se hvad der sker der. Det er også klonke. det tager tid. Ja. Plus hele det der det at det slet ikke brugt mig over, da vi snakkede mekanikker. Helt med, hele det der med at man trækker fra en bunke, der både kan indeholde Actionkort man kan spille. Det, man kan trække kort, som er godt for en selv, man så tager sin hånd. Du kan, trække en, øh, du kan også trække en krig, og så bliver det lagt ned. Du kan trække... du altså, trækker en concession, så får du den op på din hånd. Øh, nej, den kommer også ud i form. Den kommer ud ja. i form. Og man, nye politikere kommer, kommer også, også ud, ud i form. Ja. Det er så godt nok for dig, hvis en ny politiker kommer ud i form, fordi du får så din første shot på at prøve at rekruttere ham til din faction. Men det er... Altså, det simpelthen ikke får noget kort. Det er så altså heller ikke en god mekanik. Mm -hmm. Den tager også tid. Yeah. Den, den er tung den tidskræven. Man skal også lige finde ud af, at man må rekruttere ridder. Eskua? Esteria? Equitas. Equitas hedder de, ja, på latin. De, de hedder knights i spillet. <laughs> ja. Æh, men der kan man også få lov til at slå en terning, hvis man sådan, du betaler en til 0 til 5, så, typer, så skal du stå 6 eller over. Så der kan man også bare betale du, de 5. Men hvis man også lige skal betale 2 og så slå den der terning, og så skal jeg lige prøve at overvare, hvem jeg vil recruit. Og så er det næste. Der er nogle streamlinings-ting her med, at okay, drop alt det med dækket, man trækker fra. Uh, night køber man bare. Og så uh, vælger vi alle sammen inden for en samtidig eller sådan noget eller andet. Og så kører vi. Og så er vi videre. Fordi det tager lang tid at spille de her faser også en gang imellem. Så det er ikke et nyt spil. Det er ikke et streamlinerspil. spil. Coop spiller meget... Coop uh, din er meget elegant. Det er et par, par terningslag eller tre. Jeg jo egentlig, er, hvor mange krige der er. Ja. En til fire. <laughs> terningslag. Ja. Yeah. Nej, øhm, det ikke... Jeg har tænkt ligesom. kun tre, fire. Der kan kun være en... Altså en room console, en field så en diktator, hvis det går helt, helt galt. Mm, så der kan kun være, være ekstern til en krige, man kan... Ja, ja. Du kan også vælge, om du vil ud og forfølge krigene, eller du bare lade mm. dem uh, sidde ja. og fester, og uh, blive, ja. blive populære på det. <laughs> og blive fattig. Og blive fat i, Ja, for de både plønder jo, og det er upopulært. Og, ja. Nogle gange brænder det også en makker ned. Ja, eller ens farming. Ja. Jamen, jeg tror faktisk, vi får at, at, at snakke ret hurtigt om et, øh, om et, øh, et wargame. Ja. Det, øh, jamen, der er ikke så meget at sige om reglerne. Det var en sjov historie fra det gamle Rom. Hold jeg har jo bare open for mig. om et par år, når vores uh, Total Conversion Mod uh, kommer. Eller når, når ikke får lavet sin uh, streamline udgave af Rom vs. Katargo. Ellers så kan det være, at vi næste år på Bræsspilsfestiveren skal spille uh, Rom versus Katargo, hvis vi kan finde nogle andre folk. Det, jeg ved ikke, hvor vi ellers skulle få det sat op. Mm, det, det er nok bare. Blandt... Ja, altså jeg har sådan en, en, en sommerhustur, jeg tager på uh, en gang om året, hvor vi er en del. Så der kunne det de godt lade det sig gøre. Skal. Øhm, ja. En tur med mange mennesker. Ja. Øhm, øh, så skulle man bare lige overtale alle folk om, at det er en god idé. Altså, det er jo et godt spil. Ja. Øh, en, os, det synes jeg. Selvom det har nogle helt klare problemer, <laughs> så, så er det et godt spil. Det er også et banebrydende spil, semi ja. øh, Semikooperativet spil er jo, var jo ikke normale i 90. Ja. Det gør semikoop. Rigtig, rigtig, rigtig godt øh, altså sådan ja. den her måde, at det gør politikken på, og har nogle, nogle... også en vis balance ud i. Vi gennembrug så brokker os over, at øh, at krige kan stakke og blive totalt mystiske, og sådan noget, øh, at vi havde alle tre puniske krige på én gang. Ja. Øh, Hvilket gør dem tre, hver eneste af dem tre gange så, så svært. Så vi, øh, det er også muligt for os at vinde dem rent. Altså, sådan det der med at spille med at trække, sende herre forskellige steder ja. hen... Det øh, var ikke noget relevant Vi sendte bare hele her ind og satte sig på at han nå at vinde krigen inden det blev Middle Republic og han derfor havde mulighed for at finde insulteret imod os. det havde han ikke. Altså <laughs> altså Også fordi de kom sent. Mm. Der var nogle event, der, gjorde at vi kunne blænde. Never mind. Public of Rome. Det har en masse ting der, altså, nej, vi skal nok spille det igen engang. Og så ville vi bare jeg, jeg, jeg kunne rigtig godt tænke mig at prøve et lidt Republic public ja, spil. Og så, vi skal spille Late Republic en gang. Altså men men... det ville jo være det, jo, det jo sjovt at være var Caesar. Ja, det, og er det, er det jo. ja, og det er der man rigtig kender folk. Ja. Øh, og der kommer, der kommer lov i spil, og starter lidt med nogle lov i spil. Også, og sådan. Altså, så skal vi spille Midt-Republic, fordi at, der, er, der er gratierne, og dem er der spil <laughs> Fordi de, de er jo republikens De, de var i hvert fald rigtig gode til at blive stukket ned. Det er jo, det er jo, det er jo der, at Måsma første gang bliver, bliver brudt. Ja. Det er, der senatorerne vil sig for, at ham gratis han er en folkeforfører. Vi tager vores øh, køller, så går vi ned på forum, og så tæver vi ham til døde personligt. Yep. Velkommen til Rom. Det <laughs> er jo hans vetoer. Yeah. Ja. Yes. <coughs>